Bila betean behin, hemen gurekin e, goienerre kooperatibako ideak izaten ditugu, guri ba, zalpenak emateko ba, energia konsumoaren inguruan, eta ba, gai interesgarri apasionante hauen inguruan, eta bueno, apasionante bezain e, zailak direnak guretzat behintzat. Gaur gurekin Javier loiharte dugu, Arratxaldeon. Arratxaldeon riez. Bueno, Duz baino lehen, zorionak goienerri e, amart mila bazkide duela gutxi ba, lortu baituzu ez Ba, jori da, ja, jori da. Amar mila bazkide Euskal Herria osoan ja ega ditu ditugu eta goruntzukoaz. Aha, oso notiziona, ez, zenbat urte lanean? Bost, bost urte. 2007an hasi, e, hasi ginen merkaturatze lanetan, eta berez 2007an sortu baino, 2007an hasi ginen merkaturatze lanetan, eta hori ba, bost sei urteetan, amar mila bazkide izatea lortu dugu. Ay, horatuko atutako dugu noski goien errek zer egiten duen bai bai nik gustoz bai etorkizun batean lana kongi ari garela eta jendeak ulertzen du ikusten du gauza kongi ari garela baduela etorkizun bat baduela arrazoi bat eta eta hurtse gaude hurtse gaude azten beste energia kontsumo eredu bat proposatzen duzu ezuek e, zertan datza? bueno a, beste e, energia kon, eredu kontsumitzaile eredu desberdin bat berriztagarrietan oinarritzen dena, ez denok de larri epa ingurumenaren e, aldaketa klimatikoaren inguruan, e, gure kontsumo moiturren e, araberako zerbait zer ikusia handia daukan zerbait da. E, guk kontsumitu dezak egun argindarra, berriztagarria eta bertakoa, bertakoa hemen sortua izango izango balitz, ba horretan bueno, ere aurrera pausa handi bat egingo genuke eta e, bintzate gubiatzen dugu na ere da gizartearen e, ba, empoderamendu edo buru hori eta indarrori lortzea. Ta bueno, eh orain egun hauetan ainz susen ere entzun dugu, ezta? Ba, hainbata bat adituk eginduten eh txostena mundu mailan estanola zertu e, duten e, klima ldaketaren ondorioak eta ba ze zelarriak izan daitezken edo izanen diren. Eta bueno, ba orain dikan garaiz gabiltzala. Hori izandan bezu nagusia, baino geroko utzi gabe. Ja, hasi behar dugulanean eta gauzak egiten, eta hau izan daiteke, hain zuzen ere kontu, kontu oietako bat, ez da, gure esku dagoen kontu oietako bat, autokonsumo elektrikoa. Bai, bueno, arlo askotan ez, lehen puntua e, denok egin barriko lehen gauza izango zen, arlo guztietan kontsumoa murreztu. Eta elektrikoan, gure bizikalitatea, e, bueno, pues, e, asko aldatu edo jeitxin nahi ezbalima dugu, e, kontsumo murrizketa horret, horrek hori e, lortu dezakegu autokontsumozko instalazio bat e, gure etxe bizitzetan egin eta gu kontsumitzen dugun argindarren zati bueno, interesgarri bat, e, bertan sortu eta bertan kontsumitzen balima dugu. Eta orain gainera hori errasagoa da. Ba. Ze e, goratuko dugu lehen hori legiaren aldetik ganeta oso konplikatua ba zela, hain zuzen ere, ba, e, guzkiari jarritako zerga moduko bat zeguelako, ezta? Eta orain hori aldatu eginda. E bai, bueno, zerga zerga hori existitzen zen, zerga hori azkenean e, nere ustez ez zutela inoiz aplikatu izan, baino existitzen zen gehien bat beldurra sartzeko gizarteari. E, gero horrelako instalazioak gero legalizatzerako momentuan zeltasun asko zeuden. E, banatzeiarekin argindar elektrikoaren banatzeiarekin zer ikusia undia zeukan horre muga edo e, a, oztopoa asko orkitzan genituen baina bueno, egia er, er, san orain urrian onartu izan zen lehen e, errege dekretu bat eta orain apirilan onartu berri den beste lege autokontsumozko lege berriari esker tramitazio guzti hori asko e, osko erreztu da Em, teknikoki egin beharreko instalazioak ere murriztu egin dira kontaga gutxiago merketuz instalazioa propio ere merketuz eta legalizazioaren aldetik egin beharreko pausoak ba, asko herreztu dituzte mm -hmm. Estatu mailan beraz erra eh, joirren garaian zeuden Eutopo ilun hoiek gusiak nolababake dugin dituzte eta orain erraitxago da hori eh, den egitea. Zein da eh, aldaketa orain eh, zer egin daiteke lehen eh, ba, egiteko egitegekobazailagoa ba, edo ezinnezkoa eh, zen., eh, bueno, eh, bueno, lehenna lehen bizi pixka bat ez eh, azaldu ez eh, autokuntsumak lehen osan dugun bezala eh, guk eh, gure jaatuetan plakak jarriko plak guzki plakak jarriko eginitu bezala, Edo guzki bueno, plaka izan naiteken bezala edo ahizzerrota txiki bat, edo gure konsumora ongi egokitzen den instalazio sortzaile bat ariendar instalazio sortzaile bat jarri eta sortzen den enean ku kontsumitu. E, horrelako instalazioak gaur egungo legediaren bitartez, erresteeko aukera, pues, lenda bizikoa eta errezena da banatzailearekin, kasu honetan ba, sare beten tzioko sare elektriko guztiaren jabea den enpresarekin zer ikusirik ez izatea, edo baimenik ez eskatzea gure instalazioa egiteko. Plakak jarri, inbertsorea jarri eta gure erxeko e, kudro elektrikoara zuzenean an koneksio egin. Eta... E, Hori er, legalizatzerako momentuan nahikoa izango litzateke elektrikista batek e, eginiko boletin edo zertifikat zertifikatu bat edo boletina da dena, egin eskero sinatu eta industrian sinatu ez dago beste zer eginik uh -huh. hori hori da bakarrik egin beharrekoa hori erreztu da eta e, bueno, badaude beste baldintza gehiago leno bat zegoen muga bat norberaren etxe biz, bakoitzaren etxe bizitzan ezin zitekeen kontratatuta zegoen potentzia e, baino potentzia gehiago instalatu. Gure faktura elektrikoan, ba etxean dauzkat 3,40, 3,4 kW kontratatuak eh banatu merkaturatzailearekin, kasu honetan Goienarrekin eta e, ezin izango nituzke nire tejiatuan 3,4 kW plakak baino gehiago jarri. Orain muga hori dute leheno zer gertatzen zen ba, sortzen genuen energiaren zati oso txiki bat o, genuen, edo kontsumitzen genuen zati oso txiki bat kontsumitzen genuela e, orain ordea potentzia gehiago instalatua lizan ezkero e, lortzen dugalde batetik e, argindar energia horik gehiago autokontsumitu eta gainera ere potentziaren zati bat ere bertatik atera ezakegu fakturako parte fijo hori moduren batean posible bada burriztuz mm hori -hmm. da Beraz, guk produzitzen dugu, guk gastatuko dugun energia ezagian guztia edo bai. Eta gertatik ere bai, ba gastatzea, gastatzen duguna, baino zertxo bait gehiago produzitzea. Kasurretan zer egin dezakegu sobrante gelitzen zaigun energia horrekin? E, bai, bueno, e, leheno bi figura azaltzen ziren, bazegoen zegoen bat, e, soberan zegoen argindarra sarera bota eta saldu egiten genuena, honek e, eragozpen batzuk pazituen, altamen barrazken nukane, barri indar sortzaile bezala, e, segiruia betean behin, iba deklaratu eta egin beharreko guztiak. E, orain hori ere existitzen da, aukera hori existitzen da soberakin energetik hori sarera bota eta saltzearena baino beste figura bat sortu da eta konpentsazioaren figura ero deitzen dena, balantze neto bat neto batera e, begerturatzen dena, baino sarera botatzen dugun kilobatio ordu bakoitzeko Begunean zehar etxean ez balima gaude instalazioa sortzen ari da eta sarrera botatzen den soberakin energetiko hori gauean bueltatu eta saretik berreskuratu dezakegu baino inoiz ez eh ordu bat sarera bota kilowatio ordu bat saretik berreskuratu E, kompensazio horretan ari gara euneko bateko kompensazioaren inguruan hitz egiten. Berri baina, hogei isiago genuke, baino ez osori. Hori da, gainera, ez daukazu, ibela deklaratu barra, ez daukazu, eta zuzenean kompensazio hori zure argindar fakturan agertzen da. Uh -huh. mm? e, beraz, merkeago aterako zaizu, indar e, elektrikoaren faktura, zalantzarik gabe, ba, hoizezuk, produsutzen bali maduzu, eta zure soberakin hoiek ba, botatzen, bai. Bai, e, faktura murriztu daiteke, aportzentai interesgarri batean e, ez ezin daiteke busti eta esan ze porzentaietan izan daiteke, sadik hori norberaren kontsumoaren arabera, araberakoa izaten da. Claro, eta segun eta zenbat plakatuzu, edo non bizizaren edo ez da gauza bera ez dakit uteran bizitzea edo edo astanen acaso. Bai, baina horrelako bueno, horrelako gauzei horrelako guraldiari edo mordor deitzen, deitzen diogun honi beldurra galdu berra diogu. Beti, beti ere naiz eta lainotuta egon sortzenari gara. Nik hori entzunuen, e, ez ezela horren beste eguzkia, eh, eguzki xuria, eta argitasuna, eh? E? Bai, bueno, argitasuna behar da e, egun argitzen den enean ja sortzen hasten da, baina hori esan eguzki bali askoz gehiago sortuko du lainotuta edo urita ma dago. Bueno, baina naiz eta lainotuta egon ez gara geldituko la arrotsa frigitua beza. Ba, hori da, hori da. <laughs> Ohi zer da e, ba, orain dauden posibilitateak, ezta? Da? Ba, instalazioak e, jartzea eta ba zure kontsumorako elektriztitatea produktitztea eta parte bat hori e, sarera botatzea. Bai, eh artea arte azaldu dugun arlo guztiak izan dira gehiago autokontsumo, banakako autokontsumoaren inguruan, ez? Norberak bere etxe bizitzan, imaginatu ba edo eh eta ez batean bizi garela eta bertako tejatuan jardezak egula. E, lege berri honen bitartez onartu izan dena ere da izan da autokontsumo partekatua. Autokontsumo partekatua e, bizilagunen komunitate batean eh egin daiteken bakoitza denon artean eginiko instalazio bat eta den hori zuzendu daiteken autokontsumoko e, den hori zuzenduko litzateken energia sortuko luken instalazio partekatu bat egitea hori ere legalitzatu da, onartu da, eta erregulatu ere eginda. Egia san, erdi bideko bide bat hartu dute, baina mendigu txira espero dena da ere, e, sortzen den argindarraren partizioa, askoz justuagoa izango den beste dekretu bat aterako dute mendiku dara, uste dugu. Baina, baina bentsatez, e, interesgarria da, bentsatez. Ja, ez garela Europa mailan... E, Espainiar estatua zen Atzekaldean, Illararen Atzekaldean autokonsumoarekiko zegoen herrialde bat, baizik eta orain ja jarri gara Europa mailan mm -hmm. e, lehen puntuetan edo lehen lehen salkatuak dauden herrialdeen parera jarri gara. Mm -hmm. e, lege diberri honekin, orduan, bueno, pozgarria da eta hemen dit gutxira ikusiko ditugu nola, ba gerozeta gehiago joango diren gure etxe eta gure industria, udaletxe, kiroldegi, argindar anergin darrak kontsumitzen duten edo zein puntuetan jarra daitezken hor instalazioak. Hori da ikastetxetan, hasi e, ja, gara ikusten ez da lako eguzki plakak, eta bar, eta bar. Eta kontegu zuzuek goienerren zer eskaintzen edo zuen e, jendeari zuen bazkidei onen inguruan? E, bai, bueno, e, gu goienerren egin asan, e, bueno, sortea hondiak gukagu zergatik e, bertan e, parte hartzen dugun e, bazkidetza o bazkide gehienak ba oso, mm, oso inkietatuak edo oso badute inkietude hori ez argindarrenan, aurrezpenarenan, eraginkortasun energituko garena. beraiek izan dira bultzatu gaituztenak e, autokonsumaren zerbitzu bat eskaintzearena. E, azken bi urteak, bi urte, urte terdia eman dugu autokonsumaren zerbitzua izen Eta orduan e, eskaintzen duguna gure bazkidei eskaintzen duguna da, Norberaren, barkatu, norberaren kontsumoaren arabera eta bakoitzak toki, tokian tokiko daukan irradiazio, eguzki irradiazioa kondutan izan da, dimentsioen dizkiegu bakoitzari egokien edo obekien moldatzen zaion e, instalazioaren potentzia. Beti ere, ba, bidera garritasun ekonomiko handiena izango duen potentzia dimentsioen diegu. Orduan, e, behin dimentsionatu ondoren, normalean ba, ongi aterazkero eta bazkideak interesa izan ezkero, ba instalazioa egin nahiko du. Instalazioa egiterako momentuan, guk eh, egin izan duguna Sare, eh, instalatzaile Sare bat sortu dugu Euskal Herri mailan bertako instalatzaileekin eta eh, bitartez egiten dira eh, instalazioek eta e, gainera, normalean, bueno, pues, bazkidetza, goienerreko bazkidetza, e, mota askotako jenez dago, denak ez dira teknikariak, denak ez dira adituak, orduan, pues, bueno, pues, e, zalantza hoiek argitzeko eta, eta beraien instalazioa ongi egiten ari denaren E, adiraz lebezela izateko ba, gu aurkezten gara e, prest gaude ere, ba, beraiei akompañamendu zerbitzu bat ere emateko. Ez bakarrik instalazioan egiteko baizik eta gero, pues diru laguntzetera orkeztu behar bali madira, edo legalizazioa ongi egin dela ba baikusteko. Uh -huh. Erraztu dira tramiteak, baina tramiteak egin behar dira, eta bueno akompañamendua ez soberan nain zuzen ere. Eta ja diruari begira, ba zenbatean atera daiteke instalazio bat ez dakit etxe batean, herriko etxe batean, edo ez daik, medo Charles Batean eh, modibidez, ba, e, bueno, ni que eretxean egin nuene dimensionamendua kontutan izan da, bueno, ni que oriesen dizuetez, ba duela 3.4 batio, baino ez dut asko normalen hetetik kanpo egiten dut, egiten dut e, Bazkaldu. Orduan, e, interesgarriena izaten da etxean bertan e, gwerdi partean edo e, e, eguneko or, erdiko ze orduetan, ba kontsumoa izatea. E nire kasuan 2 kilobatioko instalazio bat ateratzen zitzaidan, edo gutxia ere baina bueno, konpensazioaren gaia. Bertan mazkaldu ezkero 2 kilobatioko instalazio bateekin bateakin e, laumilla euro inguru egon daitezkeen instalazio prezio bat izango luke, laumilla bai, lau euro inguru, eta, bueno, diru laguntzi gabe, ba, ama bi urteren batean, amar, diru laguntzekin e, zazpi urteren bitartean, e, bideragarria, edo errentagarria izan editeken instalazio bat e, izango ditzateken. Uh -huh. e, horrek zesan edo, zazpi urtetan edo amortizatzen dela, gutxo, orobera? E, zazpi bai, amar? Bai, zazpi eta amar urtaren bitartean, esan denzakegu, beti ere, e, alik eta geien kontsumo hori, egunaren erdiko partean egin goba dugu. Uh -huh. Eta plaka hoien bizitza eta zen bat urteko da? Eh, bueno, uneko larogei laroge bateko produkzioa dute e, garantizatua, beraien eh handik eta 25 urtetik gora, 30 urte, 35 urte ere bizi bizi daitezke, ba e, sortzen duten argindarra hori izatez. Hori da. Berazia gutxi gora beraia kalkulu batzuk egin ditugu, orain ja nor berak e pentsa desala eta eh au, etxe batean Baina, e, olapixu batean bizi direnek hori ja, ba, beste modu batez egin beharko dituzkete kalkuloiek, ez da, bildu e, komunitateko hauzolagunak, edo kooperatibakoak, eta, bueno, ba, kontua eskatu, eta ikusi, ba, zehaukerak dituzten, ez? Uh -huh. baina, bai. Baina. bai, denak ados jarri, ados jarri, eta en parte hartu nahi duenak, parte hartu dezala eta ez duenak nahi, ba, gelitkampoan ere gelitu aiteke, eta berandu ere gehitu. Ah, bueno, ba, bordoan esten soria jartze, baina horra izan daiteke. E, bai, erabaki hori hartzea horra izan daiteke, bai. <laughs> Osongi, beraz elektrizitatearen e, autokonsumoaren e, bidetik gero eta, eta jende gehiago, imaginatzen dugu, ezta da? Zueke nabaraitzen ari zaret e, jendearen interesa gorantz doala. Bai, e, jasan zerbitzua jasanoaren ikzerbitzua erabat, erabat, erekitzea argaudez du ireki, baino eun eta berroi eta mareska erabaino gehiago dauzkagu Kooperatioa arruan autokonsumoko instalazioa atikertzeko. Hortxe dago etorkizuna. Hor dago etorkizuna. etorkizuna. Primera, ba, Javier Lojarte, oiener, kooperatibakok ideabendetan eskerrik asko. E, guri esplikatzea gatik horren ongi, zer den autokonsumoa, eta ze aukerak izan ditzakegun, betire, bueno, zuen laguntzarekin erraxago. Eskerrik asko. Bai, zuen aukera mategatik.